Студія «Калідор» аудіокниги українською презентує Стівен Кінг Айяна Я й уявити собі не міг, що коли-небудь зважуся розповісти цю історію. І дружина мені не радила. Казала, що ніхто не повірить, а я завдам собі лишень зайвого клопоту. Насправді, вона дійсно мала на увазі, що клопіт спідкає її. А як же Ралф і Труді, перепитав я. Вони так само були там. Вони все бачили. Труді накаже йому тримати язика за зубами, відповіла Рут. А твого брата довго переконувати не треба. Це таки правда. На той час Ралф був директором управління номер 43 шкільної адміністрації Нью-Гемширу. А найменше, чого міг побажати бюрократ Департаменту освіти в маленькому штаті. Це стати героєм випуску новин. А саме при кінцевого їх блоку, де зазвичай повідомляють про НЛО над містом Фенікс або про якогось койота, що вміє рахувати до десяти. Крім того... Чудесна історія нікуди не годиться без чудотворця. А Аяна зникла. Проте тепер моя дружина мертва. Її майже миттєво вбив інфаркт, коли вона летіла до Колорадо, аби допомогти там дітям з нашим першим внуком. Так мені принаймні повідомили представники авіакомпанії. Хоча в наші дні... Їм навіть багаж не варто довіряти. Мій брат Ралф помер теж. Інсульт під час гри у гольф у турнірі ветеранів «Золотий вік». А Труді вона з'їхала з глузду. Батька мого давно немає. Був би живий уже вже відзначив би столітній ювілей. Я тепер залишився сам один. Отже... Розповім вам ту історію. Історія ця неймовірна. Рут мала рацію. І в будь-якому разі вона нічого не означає. Щодо саме завжди так. Окрім хіба що для ненормальних, які вбачають чудеса всюди. Проте історія цікава. І головне – вона правдива. Ми всі це бачили – на власні очі. Мій батько помирав від раку підшлумкової залози. Гадаю, про людей можна багато дізнатися цікавого, чуючи, що вони говорять про подібні ситуації. І той факт, що я називаю це подібною ситуацією, Лебонь доповість вам про вашого оповідача дещо. Про оповідача, який усе життя вчив англійській мові хлопчиків та дівчаток чиїми найважчими проблемами зі здоров'ям були прищі або ж спортивні травми. Рауф сказав, його мандрівка вже майже закінчилася. Моя зведена сестра Труді сказала, чималенько він спізнив. Мені на мить почулося, ніби вона промовила «спізнав», але від неї такої поетичності у виразах годі було чекати. Якби мені того не хотілося. Рут сказала: "Він вже йде на посадку". Я не промовив, хай би вже, хоча подумав саме це, тому що тато дуже страждав. Це було 25 років тому, у 1982 році, коли страждання вважались цілком прийнятними на останніх стадіях раку. Пам'ятаю, років через 10-12 Після того і я десь вичитав, що більшість хворих на рак відходять тишком лишень тому, що вже не мають сил стогнати і плакати. І мені так виразно згадалася палата, де лежав мій змучений батько, що я тоді сховався до вбиральні, там вкляк перед унітазом із відчуттям, що ось-ось почну блювати. Хоча батько насправді помер чотирма роками пізніше, у 1986-му. Він уже перебував на штучній підтримці, але добив його тоді не рак підшлункової. Він подавився на смерть шматком м'яса. Дон Дог Джентрі та його дружина Бернадет, мої батько і матір, переїхали, вийшовши на пенсію до передмістя форт сіті неподалік від Пітсбурга. Після того, як дружина померла, Док збирався переїхати до Флориди, проте, зваживши свої статки, вирішив лишитися у Пенсильванії. З діагнозом рак, він недовгий час перебував у шпиталі, де пояснював кожному, що прізвисько Док походить з тих часів, коли він багато років працював ветеринаром. Після того, як він повідомив про це всім, хто хотів його слухати, його виписали додому помирати. Ось тоді до форт сіті з'їхалися попрощатися з ним рештки нашої родини. Рауф, Труді, Рут і я. Я дуже добре пам'ятаю його спальню. На стіні зображення Христа, котрий вимагає допустити до нього дітей. На підлозі Зшитий моєю матір'ю клаптиковий килимок гидотних зелених відтінків, не найкращий з її виробів. Поряд з ліжком стоять крапельниці з наліпкою Пітсбурзьких піратів. Я входив до тієї кімнати щодня з більшим жахом, і кожного дня години, проведені там, здавалися мені щораз довшими. Я згадував дока тих часів, коли ми зростали у дербі в Коннектикуті. Як він бувало сидів у кріслі гойдалці на веранді, бляшанка пива в одній руці, сигара в іншій, рукави його сліпучо-білої сорочки високо підкочені, аби було видно гладенькі пружні біцепси і троянду, що вона в нього над лівим ліктем. Він належав до людей того покоління, кому не здавалося дивним носити темно-сині невилені джинси, Вони називали їх робочі штани волосся він зачісував на манер Елвіса і сам мав дещо небезпечний вираз в очах як у моряка після двох чарок коли той вже знає що його звільнення на берег закінчиться бурхливо він був високим чоловіком із ходою м'якою як у кота а ще я пам'ятаю літній фестиваль вуличних танців у дербі коли вони з матір'ю утнули таке шоу під ракету 88 Айка Тернера з його королями ритму, що там геть усі пороззявляли роти. Мені здається, Ральфу тоді було 16, а мені 11 років. Ми теж дивилися на наших батьків, роззявивши роти, і я тоді вперше зрозумів, як вони займаються вночі отим самим геть без одягу і зовсім не думаючи про нас. У 80, щойно зі шпиталю, мій колись небезпечно елегантний батько мав вигляд звичайного скелету в піжамі. До речі, теж з логотипом піратів. Його очі запали. Їх було майже не видно з-під кошлатих брів. Незважаючи на два постійно ввімкнені вентилятори, він безперервно пітнів і... Запах, що йшов від його вологої шкіри, нагадував мені запах від старих шпалер у покинутому домі. Дихання у нього було аж чорним від смороду продуктів розпаду. Ми з Ралфом і з близька не були багатіями. Проте склавши докупи наші гроші та залишки власних заощаджень Дока, ми змогли найняти сиділку та економку, котрі працювали п'ять днів на тиждень. Вони гарно поралися біля старого, регулярно його миючи, міняючи білизну. Проте на той день, як моя зведена сестра сказала, що він чималенько спізнав, мені хочеться думати, що вона сказала саме так. Битву зі Смородом було вже майже програно. Старий профі зі своїм лайном на кілька раундів випереджав Новака на ім'я Присипка І я гадав, рефері ось-ось зупинить бій Док уже не був в змозі сам дійти до туалету Який він вперто продовжував називати гальйоном Отже, доводилося йому підкладати памперси І вдягати спеціальні труси Він був іще достатньо притомний, аби цього соромитись Іноді з в його очей котилися сльози Здавлені схлипи відразливого здивування і відчаю виривалися з його горла, котре колись вміло так життя радісно виспівувати на весь світ агов красунько!». У ньому оселився біль. Спершу всередині тулуба, а потім він поширився на Аж він жалівся, що навіть повіки і кінчики пальців йому горять. Бо летамуючі препарати вже не допомагали. Медсестра могла б збільшити дози, але це могло його тут же вбити. І тому вона відмовлялася. Я був за те, щоб давати йому стільки, скільки він схоче, навіть якщо це його вб'є. І, напевне, сам би йому дав, якби мене підтримала Рут. Проте, моя дружина була категорично проти. Вона здогадається. Сказала Рут, маючи на увазі сиділку. І тоді ти будеш мати неприємності. Він мій батько. Це її не зупинить. Рут завжди належала до тих, хто каже, що пляшка наполовину порожня. Це не від виховання. Вона, Вона народилася такою. Вона доповість куди слід. Ти можеш потрапити до в'язниці. Тому я його не вбив. Ніхто з нас його не вбивав. Ми вбивали лише час. Ми читали йому, не знаючи, наскільки він розуміє почуте. Міняли йому білизну і позначали в картці на стіні, який коли було дано ліки. Дні стояли дико спекотні. Ми періодично міняли розташування двох вентиляторів, намагаючись утворити подвійний протяг. Ми дивилися ігри піратів по маленькому кольоровому телевізорі, екран якого показував траву пурпурним кольором, і розповідали йому, що пірати цього року круто стоять. Ми перемовлялися одне з одним поверх його загостреного профілю. Ми бачили, що він страждає, і ми очікували, коли він помре. І одного дня, коли він Спав хропучи на всі заставки. Я підвів очі від книжки «Кращі американські поети ХХ століття» і побачив високу, міцно збиту чорну жінку з чорною дівчинкою в темних окулярах. Вони стояли в дверях спальні. Та дівчинка, я пам'ятаю її так ясно, Ніби це було сьогодні вранці. Гадаю, рочків їй було сім, хоч вона була диво маленькою для свого віку. Зовсім крихітка. Вона була в рожевій сукенці, поділ якої закінчувався над її гострими колінцями. На одній з її не менш незграбних голінок був Джонсонівський бандаж Бенд-Ейд прикрашений зображеннями персонажів мультиків студії Warner Brothers. Я запам'ятав Сема Йосеміта з його довгими рудими вусами і револьверами в обох руках. Її темні окуляри виглядали як кумедний приз, отриманий на якомусь вуличному розпродажі. Вони були надто великими і сповзали з керпатого носа дитини, відкриваючи нерухомі з важкими повіками очі. Вони були затягнуті білувато блакитною плівкою. Болося у неї, було заплетене в тугі кіски. На згині руки висіла рожева дитяча сумочка, тріснута посередині. А взута вона була у брудні кросівки. Шкіра у неї була не зовсім чорною, а сірувато-мильного кольору. Вона трималася на ногах, проте виглядала хворою не менш за мого батька. А от жінку я пам'ятаю не так ясно, тому що всю мою увагу притягувала до себе дитина. Жінці могло бути і сорок, і шістдесят. Безхмарна на вигляд, з короткою зачіскою афро, окрім цього, я більше нічого не пам'ятаю. Навіть кольору її сукні, якщо вона на ній була. Сукня. Гадаю, що була. Хоча вона могла бути вдягнена і у слакси. «Хто ви?» – спитав я. Прозвучало це в мене якось дурнувато, ніби, ніби я оце дрімав і щойно прокинувся, а не підняв голову від книги. Хоча дійсно є щось спільне між цими двома заняттями. За їх спинами... З'явилася Труді із такими ж словами. Голос її звучав аж ніяк не сомно, а за нею й Рут промовила тоном на кшаут О, заради Господа! Та клямка дверей ніколи не тримає. Мабуть, самі відчинилися, от вони й зайшли. Ралф, який з'явився поряд з Труді, кинув погляд через плече. Зараз двері зачинені. Мабуть, вони їх закрили за собою. Ніби це було очком на їх користь. «Вам не можна сюди заходити», – звернулася Труді до жінки. «Ми зайняті. Тут хворий. Не знаю, що вам треба, але ви… ви мусите піти звідси». «Не можна ось так взяти і зайти до чиєгось дому», – додав Ралф. Вони втрьох скупчилися в дверях батькової спальні. Ралф невельми делікатно торкнувся плеча негритянки. Якщо не хочете, щоб ми викликали поліцію, краще йдіть сюди. Чи вам таки хочеться, щоб ми викликали поліцію?» Жінка не звернула на це жодної уваги. Вона підштовхнула маленьку дівчинку і промовила. «Просто попереду. Чотири кроки. Там ще такий стояк стерчить. Не перечепися». Рахуй в голос, щоби я чула. Дівчинка почала рахувати. Один, два, три, чотири. Жодного разу не поглянувши вниз, вона переступила через металеву лапу стояка крапельниці на слові «три». Звісно ж, не дивилася вона ні на що крізь засмальцьовані скельця надто великих окулярів, придбаних десь на вуличному розпродажу. Та й що вона могла побачити своїми враженими катарактою очима? Вона пройшла повз мене так близько, що її сукня майнула мені по руці, мов, думка. Від неї тхнуло потом і брудним тілом, і... Так само, як від дока, хворобою. На обох її руках було видно темні плями, не струпи, виразки. «Зупини її!» – гукнув мені брат. Проте я не поворухнувся. Все відбулося дуже швидко. Маленька дівчинка нахилилася до мого батька, і поцілувала його в неголену запалу щоку. Не просто торкнулася вустами, а справді поцілувала. В смак цмокнула. При цьому її маленький пластиковий редикюль хилитнувся, злегка зачепивши батькову скроню, і той, той розплющив очі. Пізніше Труді з Руд запевняли, ніби вона вдарила його тією сумочкою, і саме це його розбудило. Ралф не був таким впевненим, а я взагалі в це не вірив. Сумочка хилитнулася абсолютно безгучно. Вона була порожня, у ній могли лежати хіба що декілька серветок. «Хто ти, дитинко?» спитав батько своїм хриплим передсмертним голосом. «А Яна?» – відповіла дівчинка. «А я? Док!» Він дивився вгору на неї із глибини темних печер своїх очей. Проте його погляд був зараз більш притомним, аніж продовж усіх двох тижнів, що ми прожили у нього в Форт сіті Він либонь досяг того стану, коли навіть мізерний збій у ротині щоденного існування міг на мить просвітлити його згасаючий погляд. Труді проштовхалась повз жінку і намагалася пройти повз мене з наміром вхопити дитину, що так несподівано привернула до себе увагу вмираючого дока. І я притримав її за зап'ястя. Зачекай. Що значить зачекай? Вони увірвалися сюди незаконно. Я хвора. Я мушу йти, промовила маленька дівчинка. Відтак вона ще раз його поцілувала і відступила назад. Цього разу вона перечепилася об три крапельниці, мало не поваливши її на себе. Труті схопилась за стояк, я за дівчинку. Вона була невагома обтягнутий шкірою каркаси сточок кісточок. Окуляри спали її з носа мені на коліна і, на мить, вкриті молочною плівкою очі, зазирнули у мої. «З тобою все буде добре!» промовила Аяна і торкнулася моїх губ маленькою долонею. Мене, немов мов прискому, пекло. Проте Я не відхилився. З тобою все буде добре, повторила вона. Ходімо, Аяно, покликала жінка. Нам треба йти від цих людей. Два кроки. Рахуй, щоби я чула. Один, два, промовила Аяна, одягаючи окуляри і підштовхуючи їх пальцем собі вище до перенісся. Там, де їм світило втриматись довше, жінка взяла її за руку. «Друзі, у вас сьогодні благословенний день!» – проголосила вона і подивилася на мене. «Мені шкода вас!» – сказала вона. «Але сни цієї дитини закінчилися!» Вони попростували назад через вітальню. Жінка міцно тримала дівчинку за руку. Ралф потягся за ними, немов чабанський пес. Гадаю, він назирав, аби вони нічого не поцупили. Рути з труді схилилися над доком, чиї очі так і залишились розкритими. «Хто була ця дитина?» – запитав він. «Я не знаю тату», – відповіла труді. Не варто цим перейматися. Я хочу, щоб вона знову повер... повернулася, – на силу мовив він. Хочу, щоб вона мене знову поцілувала. Рут обернулася до мене з губами, підібраними в ниточку. Цю огидливу гримасу вона викохувала у нашому шлюбі роками. Через неї в нього голка від крапельниці наполовину вискочила. Він кров'ю стікає, а ти сидиш. Зараз все поставлю на місце, – сказав я, – а здалося мені, що говорить хтось інший. Усередині мене був якийсь відсторонений чоловік, мовчазний і приголомшений. Ой, не турбуйся, я вже все зробила як слід. Повернувся Ралфі і доповів. Вони пішли. Попрямували вулицею в бік автобусної зупинки. І він обернувся до моєї дружини. Рот, ти справді хочеш, щоб я викликав поліцію? Ні. Нам тоді доведеться цілий день заповнювати формуляри і відповідати на запитання. Після паузи вона додала. Можливо... Можливо, нам навіть доведеться давати свідчення в суді. «Давати свідчення про що?» – запитав Рауф. «Не знаю про що. Звідки мені знати? Хтось із вас дасть мені лейкопластир, аби я могла закріпити цю чортову голку. Він, здається, лежить на кухонному столі». «Я хочу ще поцілунку», – промовив батько. «Зараз піду». Зголосився я, проте спершу пішов до вхідних дверей, котрі Ралф не забув зачинити і замкнути. Я визирнув на двір. Зелений піддашок автобусної зупинки виднівся перед наступним за нашим будинком. Проте ніхто не стояв там біля стовпчика. Ніхто не ховався під пластиковим навісом. На хіднику також було пусто. А Яна і старша жінка чи то мати, чи її наставниця, вони зникли. При мені лишилося відчуття доторку дитячої руки, все ще тепле, але вже згасаюче. Тут настає чудесна частина. І якщо хочу розповісти всю історію, я не збираюсь її пропускати. Намагатимусь розповісти все достеменно, але... але не збираюся також і затягувати оповідь надовго. Чудесні історії завжди жадані, проте рідко бувають цікавими. Адже вони всі однакові. Ми ночували в одному з мотелів на центральній вулиці Форт Сіті. Він називався Рамада Ін. Мав дуже тонкі стіни, і Ральф дратував мою дружину називаючи «Мотель Раманда-Ін». «Якщо ти не перестанеш, то якось забудешся і скажеш це перед кимось чужим», картала його моя дружина. «І тоді тобі буде соромно!» Стіни дійсно були такими тонкими, що ми чули, як у сусідньому номері Ральф Струді сперечаються щодо того, скільки вони можуть собі дозволити тут лишатись. «Він мій батько!» Говорив Ралф, на що Труді відповідала. А тож, розкажи це Коннектикутській електричній компанії, коли вони надішлють рахунки, або директору департаменту, коли в тебе закінчаться оплачувані дні відпустки через хворобу. Це було спекотного серпневого вечора, десь початок на восьму. Незабаром Ралфова черга йти до нашого батька, тому що... Сиділка бувала там лише до восьмої. Я надибав у телевізорі піратів і зробив гучніше звук, аби заглушити набридливі передбачувані дебати, котрі тривали в сусідньому номері. Рут складала одяг, примовляючи, що якщо я знову коли-небудь куплю собі дешеву білизну на розпродажах, то вона зі мною розлучиться або звалить все на купу, як чужому. Тут задзеленчав телефон. Дзвонила медсестра Клові. Вона сама себе так називала, як там, з'їще трошки супчику за сестричку Клові. Ну, пам'ятаєте цю пісню? Без будь-якого вступу вона оголосила. Вам треба негайно прийти сюди. Не тільки Рауфові на нічну зміну, а й вам усім. Він... він відходить? запитав я. Рут перестала складати речі і підійшла ближче. Вона поклала руку мені на плече. Ми цього чекали. Поправді, так навіть сподівалися на це. Та ось воно почалося і стало тоскно і боляче. Док навчав мене гратися з Болобансером, коли мені було стільки ж років, як сьогоднішній дівчинці, сліпій зайді. Якось він застав мене, коли я курив під виноградною альтанкою, і сказав мені тоді не сердито, а ласкаво, що це дурість, і краще б я не дозволяв собі до цього звикати. Думка про те, що його не буде серед живих, коли принесуть в ранішню газету, була абсурдною. Я так не думаю, почувся голос сестрички Клові. Йому, схоже, покращало. Вона зробила паузу. Я не бачила нічого подібного жодного разу в житті. Йому дійсно стало краще. Коли через 15 хвилин ми прибули до нього, він сидів на дивані у вітальні і дивився піратів по великому телевізору. Не чудо техніки, звичайно, проте кольори в ньому були натуральніші. Він потягував протеїновий коктейль крізь соломинку, Обличчя порожевіло. Щоки здавалися не такими запалами. Можливо, тому, що він... Він щойно поголився. Він цілком поправився. Так мені тоді здалося. Враження з часом посилювалося. І ось ще що. І з цим погодилися ми всі. Навіть хома невіруюча, з якою я був одружений. Липкий запах, що висів навколо нього, мов ефірна оболонка, від того часу, як лікарі відправили його додому помирати, зник. Він привітав нас всіх по іменах і повідомив нам, що Віллі Старгел щойно втнув пробіжку по всіх базах на славу своїх буканірів. Ми з Ралфом перезернулись, ніби питаючи один в одного. Нам це уважається? Труді присіла на диван поруч з доком, чи, вірніш сказати, розгубленого сіла. Рут пішла на кухню і налила собі пива. Це вже само по собі було чудосією. Я б теж не відмовився, Рудсі, звернувся до неї мій батько. А тоді... Либонь, сприйнявши розгубленість на моєму витягнутому обличчі за несхвальність, продовжив. «Мені краще! Нутрощі зовсім не болять!» «Пива вам не можна, я вважаю», – заявила медсестра Клові. Вона сиділа у м'якому фотелі у протилежному кутку кімнати – і не схоже, щоб вона збиралася складати свої речі, ритуал, який завжди починався хвилин за двадцять до кінця її зміни. Здавалося, що її набридливий тон "Зробіть це заради матусі" також змінився. "Коли це почалося?" запитав я, я навіть не усвідомлював, що мав на увазі під це. Тому що зміни на краще Виглядали просто тотальними. Але якщо я мав на увазі щось конкретне, то, можливо, можливо, воно стосувалося зникненню смороду. Йому почало кращити, ще коли ми збиралися йти звідси о півдні, сказала Труді. І я тоді просто не повірила своїм очам. Більшовики, промовила Руд.